Mor troieni cu drag, aduceri aminte, Luceferi, cerăsar, din umbră de cetini, fiind un prieteni, o să-mi zâmbească iar. Vageme de patimi, al mării asprucând, ci eu voi fi pământ în singurătatemi.